Календар Майя Серед багатьох таємниць народу Майя дивує календар, якому більше п'яти тисяч років. Але на диво цей календар дуже точний. Сучасні вчені довели, що довгота сонячного року дорівнює 365,2422 дня, а календар Майя показує – 365,2420 десятесячних дня. До речі, майя встановили, що сонце, місяць та Венера стають в один ряд раз у 104 роки. Парадоксально, але сучасні вчені виявили це за допомогою сучасних технологій. Звичайно, тисячі років тому не було ніякої техніки та спеціального обладнання. В літописах Майя згадується конференція з астрономії, яка відбулася у 776 році в Копане. Згідно з легендами Майя, отримували знання від богів зоряного неба. Ілюстрації. Рахували Майя за допомогою трьох знаків, які заміняли цифри. Черепашка – 0, крапка – 1, смужка – 5. Приклади Одна крапка один. Дві крапки. Два. Смужка. П'ять. Смужка та три крапки. Вісім. Три смужки і одна крапка. Шістнадцять.